komna till då andra delen i våran eh, podcast serie om Superrådet 2015. Eh, rösten ni hör är Tim Klausen och denna gång så har vi Henrik Ström med. Hallå. Och eh, Johan Wendin är också här. Hej, hej. Eh, så vi är redo att fördjupa oss inom film och tv i detta avsnitt. Vad säger ni? Vi eh, kan vi börja med eh, Henrik, film och tv i år. Mm. Bara några generella ord du tänker på <skratt> eh, Ja, fullproppat schema kan man väl säga Ja, för din del mm. Förra året var väl ett rekordår för din del Det var det, i biobesök var det det Definitivt, och i filmer sedda mm. Jag var faktiskt inne på din IMDB och kollade och så Hur många filmer du hade ratat i 2014 Det var liksom dubbelt så många som alla andra år i princip Ja, det stämmer rätt bra. Det är över hundra i alla fall. Det, det är jag rätt stolt över. Även om det äh, äh, övervägande jättebra filmer kanske. Mm. Eh, vad med dig då Johan? hur Min film förra året. Nej, rent eh, generellt eh, några tankar kring detta år och vad förra året lämnade för intryck. Men... Det, alltså jag tänker mest på det här. Det här året det verkar ju vara väldigt. Vi snackade om att det var mycket så här, i spelvärlden. Att det var mm. fullproppat och här. Så det är väl liknande superår här mm. också. Skulle jag kunna tänka mig. Uh, förra året. Det var väl inget år som lämnade något större, större intryck på mig mm. <laughs> rent sådär. När, när det kommer till film och så. Mm. Jo, vi har ju, jag vet inte om du har sett Gongul Johan, men HNK har ju sett den. Oh, jag menar, jo, jag ja, den såg jag. Det, den var ju awesome så. Den tyckte jag var riktigt bra, ja. Mm. <laughs> du undrar du säger det. Ja. Uh, och sen Guardians of the Galaxy gillade jag väldigt mycket också. Uh, mm. Det var de som jag. Så här, som nu, nu när jag tänker på det. Jo, men det var ju ett. Äh, jag läste ju faktiskt en äh, artikel här. Äh, det du sa att det är faktiskt ännu ett nytt, Negativt år för biograferna Vilket är Jag tycker det, det är intressant i och med Att filmer fortfarande Slår rekord, biorekord mm. uh, Jag vet inte om det är För min del så känns det som att det blir mer strömlinjeformat Att det blir de här Storfilmerna som drar in Tar i princip all biopublik medan generellt så går folk Mindre på bio Ja en teori som jag har är liksom att folk går ju Nu på bio för att se alltså De vet att de kommer få ett spektakel Med de här stora filmerna mm. Förr kanske man gick på bio för att se film Alltså att, även att se de här lite mindre filmerna Bara för att det var det, det var så man såg filmen nu kanske man, nu kanske man För att se spektaklet Så går man och ser på Spektaklet Men för att se de här icke så spektakulära filmerna Så ser man dem på ett annat sätt Genom mm. digital. Digitala medel, typ. Ja, alltså. Det märks ju bara om man kollar på de här riktigt stora. Med, med riktigt stora besökarsiffror. Att eh, det är de folk går på. Det är de som det har varit flest eh, på när jag har varit på bio då. Under året. Folk tycker väl det är roligare. Så jag menar, man behöver ju inte vänta så länge på att en ny film ska komma ut. Tillgänglig på... Netflix eller Någon no liknande eh, hyr dvd om, För de som fortfarande Använder sig av det eh. <laughs> Hyra-DVD, det känns som eh, 90-tal Inte ens 00-tal <laughs> När man gick på, eh, på Prem eller någonting och skulle hyra, ja, hyra En VHS till och med man blir chockad nu när man står på Ica Och sen så är det någon som går fram till den här Hyrgrejen Och bara ska välja film och så, så bara tittar man på dem ja. Jag har Aldrig Aldrig kollat på en sån Men det känns som att de bara har två, tre filmer ja. Men uppenbarligen ja, Lite så men, Och sen piratar ju folk naturligtvis Alltid mm. eh, Filmer där ah. de kommer ut. Läste ni vilken som var den mest piratade filmen från förra året? Eller som inte från förra året, förra årets mest piratade film. Nej, det vet jag inte vad. Jag skämsade på det intervju. Nej, det är inte. Den kom jag allt på tog för sent tror jag för den skulle ah, kunna vara med där. Men det var faktiskt The Wolf of Wall Street, vilket förvånar mig. Ja, ja. det. såg intressant. Det brukar ju vara någon transformers-film oftast Som här riktigt ja. sån här man säger svuls action. Jag tror det var något då. Det var en transformers-film som då där. Nej, det tror men... jag de alltså Transformers-filmerna. De, mm. de står ju i rekord och bla. bla, bla. Mm. Men det, alltså det är för att de är så stora på den asiatiska marknaden typ. alltså mm. De är ju inte alltså, De visst de går på topp i USA också och så. Mm. Men alltså den kinesiska Boxoffice för Transformers den senaste. Var ju typ alltså, otroligt mycket mer än USA och Kanada tillsammans Därför just det med, alltså Transformers är ju typ populärt där borta också mm. Alltså För att jag såg, det var jag läste på Reddit eller, Det var mm. ju den här alltså Posten till Ice Age 3 mm. i Kina var ju så här, Det var ju den här äckhåren äh, mm. Fast som en transformer <laughs> Okej okay. Ja. Det var, alltså, de vet hur man säljer till den marknaden Mm. Ja, alltså Transformers-filmerna överlag de, är, de marknadsför ju så hårt De, de har ju en hel alltså, budget för, för, Som går åt till att göra En relativt vanlig film Lägger de ju bara på marknadsföring liksom. jo. Så, att, att de får så äh, mycket biobesökare äh, Utöver att det redan är en väldigt etablerad franchise är ju att naturligtvis marknadsföra ju mer de nöter en trailer på sexan här i Sverige eller, eller vad man nu ser trailers va det funkar uppenbarligen där de de filmerna men vars trailers man har sett nötas flest gånger som jag tycker också får väldigt många biobesökare när jag går när jag går på premiärerna till dem. Mm. Så mm, no. Ja, det lite med det här nu. Jo, jag försökte hitta en siffra på hur mycket Age of Extinction hade i marknadsföringsbudget men de brukar inte offentliggöra sådana uppgifter. Men den är rapporterad att vara över filmens egna budget. Va? Filmens budget var filmens budget är ungefär 210 miljoner dollar. Aha. Och eh, marknadsförbudgeten Har man beräknat Som då branschanalytiker gör Och den beräknas att vara Över 200 miljoner dollar och den Herregud. Så de lägger <laughs> Precis lika mycket På marknadsföringen Som att faktiskt ja, göra ja. filmerna Men de har ju faktiskt alltså, typ, Alla har ju sett Den reklam, eller den här trailern till den filmen Alltså den senaste mm. Så de har ju verkligen lyckats alltså, Den var ju överallt i flera månader det ja. känns så. Ja, jo, och den kom ju precis över den här en miljard gränsen mm. i intäkter. Men nu skulle vi inte prata om <laughs> eh, Transformers. <laughs> han, det, det förra året, typ. Nej, men... Eh... Du var inne på Ant-Man eller man mm. han var det? Jo, att Ant-Man... Mm. Ja, vi kan ju då prata om Ant-Man. Eh, som eh, många ryktas kanske kan bli Marvels första flopp. I sitt Cinematic Universe. Ja, för det, alltså, det känns ju. Folk kan väl inte säga att på Ant-Man, kanske. Alltså, bara hör ju på titeln, tycker jag, Säger en hel del om att de jobbar i en uppförsbacke med att sälja, sälja en film som heter Ant-Man. Vilket är lite <skratt> för att det är så här, Marvel har ju verkligen varit så här, on a roll när det gäller. Alltså filmer och... Ja, of the Galaxy blev ju en förvånansvärt stor succé Det hade ju Marvel inte ens räknat med att Nej. den skulle bli inte så populär Nej, exakt Och Men alltså nu med... de har ju, de har ju, har ju verkligen gått, gått bra på dem, jag. Mm. Och sen nu jag så... Men alltså Ant-Man kanske blir en sån här Guardians of the Galaxy... Problemen med där, regissören Edgar Wright lämnade ju Jag vet inte hur mycket om. De... Edgar Wright, alltså Ja de hade honom men han lämnade eftersom han inte ville Vad var det Henrik han sa ja. Var det någonting att han inte ville bli styrd Utav Marvel chefen Ja jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Jag kommer bara ihåg det var Den vanliga Alltså kreativa Meningsskiljaktigheter mm. Som man brukar ange Sen sa de att Peyton Reed Då hade behållt det I princip allt som Edgar Wright Hunnit med att göra på filmen Okay. Och anpassat sig till det här Men jag vet inte <laughs> Det är ju frågan Alltså det är ju lite sådär Jag vet inte hur mycket de hade hunnit spela in Och sen kommer det in en annan som ska göra det Det kan ju bli Väldigt ojämnt Låt oss säga att Edgar Wright-segmenten Om de har kvar dem att de är bra Men Patreon Reed har inte riktigt Fattat grejen Som Edgar Wright förstår mm. Nej jag vet sen är ju Ant-Man en, en, en sån som inte är känd, helt enkelt. Mm. Detsamma gäller ju för Guardians of the Galaxy, men den var ju... Alltså, jag vet inte, den kanske drog på sin egen ja, byssarra grej. Det är Bradley Cooper som en tvättbjörn. Det är ju det är, det är, det är skitkul. <laughs> Och Ovin Diesel som, som är träd. Ja, precis. Och Chris Pratt har gått ner i vikt och skaffat tvättbräda liksom för den här filmen. Jag vet inte, mm. kanske sådana saker Ant-Man är lite, lite mer skum dock ändå. Det är en sån där obskur. en sån som alla serietidningsfans och Marvel-fans med all säkerhet gillar väldigt mycket. Mm. Men på film, och för filmpubliken, den allmänna filmpubliken, kanske kan bli lite svår. Ja. Alltså, Guardians of the Galaxy, det är liksom eh, klassiskt, alltså, de kunde ju eh, göra vad de ville med den egentligen, alltså säga att det är, mm. det är liksom ett sci-fi-äventyr, det kan ju vara alltså, det är ju alla gillar ju sci-fi ja. och eh, så här, de kan ju gå, liksom deras fantasi är Liksom begränsningen på vad mm. de kan göra nästan Inom såhär sci-fi universums Grejen det här, Jag vet inte exakt vad Ant-Man är men det är väl lite mer Down to earth alltså att Han är på jorden i alla fall då, så att Det är inte så här, ja. det kan inte vara episka rymdbataljer Som det var i Guardians Nej det kan man ju inte påstå Att det är så mycket som jag känner till mm. Jag vet inte Jag vet bara att karaktären Själva karaktären Ant-Man har massa olika superhjälte Alias i själva Marvel-världen Så hur de ska göra Med det vet jag inte Det är något att bita i En <laughs> spänn, faktiskt ja. Wright kanske visste att filmen Skulle gå till helvete Så han drog Ja, det är ju mycket möjligt Han sa så att det här Det här är nog bara skit, så jag lämnar nog innan <laughs> Ja, han håller upp sitt rykte så. Här. Ja, precis <laughs> Mm, men det är en sommarrelease också. Det är det som är lite mm. intressant att de har satt den som det. Mm. Den är efter Avengers. Efter mm. Avengers? Avengers är ju maj om jag inte minns fel. Det, kan, det om något börjar göra det ännu svårare för Ant-Man. Ja, men de har satt den på en Guardians of the Galaxy-release-datum ungefär. Okay. Och det är ju lite vågat att sätta den på en sommarrelease där. Och visa att de har ju självförtroende att sätta den där, men... Mm. Ja, de är ju verkligen... Ja, ja, det kan... Spännande, ja. Ja, väldigt spännande, mm. skulle. det bli det se Det står 17 juli. Mm. Så, i Sverige då. Ja, och se vad den konkurrerar med också. Mm. De, den veckan... De veckorna där när den kommer mm, Så jag kan tänka mig att konkurrenter Känner sig kanske lite modiga Och faktiskt försöker konkurrera Alltså bara att Du sa juli, det är ju bara Två månader efter Avengers, och Avengers mm. kommer ju också Ligga kvar på biograferna Ja, det hade varit lite Ironiskt om den hade dragit mer folk I julien mm. Ja eller... Nej, men den konkurrerar ju med sin egen frände. Mm. Det... Ja, det blir spännande, som sagt. Jo, eh, jag tänkte faktiskt, eftersom vi har ganska stor fokus här på film, så tänkte vi ta bara lite kort om tv. Vad tänker ni? Alltså, kommer tv-serier fortfarande att regera och... Har en ökad attraktionskraft i och med då som Netflix, HBO och alla de här olika tjänsterna? Ja. Det, det kan jag nog tänka mig. Det, nog inte, det kommer nog inte ta slut på ett bra tag framöver. Eh, nackdelen kan väl vara att eh, nu, är, nu är jag bara i besittning av ett HBO Nordic-konto. Men där dyker det upp konstant Alltså nya premiärer Av olika tv-serier då Första säsonger Och, och mm. så vidare Och då är det ju inte bara HBO Exklusiva tv-serier heller Utan de tar in Både från AMC Och Netflix Och alla de här eh, Kabel-tv-kanalerna mm. Och produktionsbolagen då. Och det är ju väldigt smidigt Alltså att kunna se För man får så mycket och det är ändå liksom i filmformat på sätt och vis i mm. De eh, Den här nya trenden av tv-serier mm. ja. Det är lättare att följa Det är billigare än att gå på bio Man får bra grejer liksom. Och det är ju också att eh, Just det här formatet som Fargo och True Detective har använt Som har gjort eh, Alltså Alltså de har gjort det när man gör det så att det är antologiserier så gör det ju så att det blir mer filmaktigt att För varje säsong så byter man ut casten och miljön och allting och så gör en ny historia mm. istället Ja Och det, det har ju börjat att bli lite av en trend tycker jag i alla fall att man gör så Ja det tror jag är på uppgång Mm men liksom, det är bara det här med att det är enkelt alltså att alltså Man får det på, sin, på sitt Netflix och Direkt Och kan börja liksom kolla på det Typ som House of Cards alltså mm. att, att det kommer liksom en hel säsong Direkt på Netflix och Det är väldigt enkelt att Komma åt på något sätt Det, mm. det är viktigt jo, nu, nu när Netflix också börjar ge sig in I filmdistributions eh, Den Väldigt eh, Ja, vad ska man säga? Isolerade filmdistributionsmarknaden. De tog ju bara den här Crouching Tiger-filmen. De skulle nya filmer som skulle släppas först på Netflix. De ja. skulle till och med konkurrera med biograferna. Och det är väldigt sådär att Netflix ger sig in där och säger att ja, ni kan se dem på Netflix innan ni kan se dem i biograferna. Ja, det är alltså. Det, jag, jag tror att det kommer vara, det är liksom framtids, alltså. Folk vill ju ha det liksom tillgängligt. Och eh, ja, nej, men det, det är smart och dem. Ja, verkligen. Jo, uh -huh. men alltså. Det är ju så det ser ut nu, alltså. Just med on demand, det, även det intervju fick ju lite sån behandling nu efter då det som hände. Så mm. blev ju delar. För mig den släpptes upp på någon sån här video on demand-grej. Ja, det finns, man kan köpa dem på Youtube och, och iTunes, tror jag. Sån jäkla... Alltså, vem, vem köper filmer på iTunes? Det har ju väl blivit en ganska stor grej, typ. Alltså, de har ju ganska många filmer, typ. Jo, men ändå så, vem ja. köper filmen på iTunes? Vet, folk som... <laughs> vem, vem, jag vet inte, det Finns ju ett gäng? Uh, ja, men jag, jag sitter och tänker se. på det där, alltså... Det är ungefär som folk som köper musik på iTunes. <laughs> ja... I, idag känns, ja, det känns det lite... Nej, exakt. Det känns lite äh, daterat, <laughs> kanske. Men Frank ja. har ju sina Apple-TVs och sånt mm. där speciellt i USA, jag, tänker mig. Mm. Då är det ju kopplat till sin TV. Och då kanske... Mm. Ja, jag, jag Jo. visst. Eh, jo, jag tror vi faktiskt tar en eh, kort paus där och innan vi går vidare då med filmen Det en hel del vi har kvar och nämna. Mm. I alla fall, i förbättfarten. <laughs> Så... tillbaka då och eh, ja vi rullar väl vidare då med filmer. Är det någon som ni vill peka ut och säga det här ska jag bara snacka om? Ja jag vill bara säga att alltså, Terminator Genesis <laughs> vill jag bara säga vad är Genesis? Där vad hur Vad tänkte du där? <laughs> ja efter att ha sett trailern Så tycker jag att det liknar väldigt mycket Samma koncept som de körde Med X-Men Days of Future Past eh, Något så här att starta om Hela franchisen Med, ja. med tidsresor Och sådär eh, Det är också det. lite sådär Bullshit och reboota Klassiska filmer ja. Och säga att de räknas inte längre Nej, men visst. Sen varför de lade till ett Y, i, i, eller ja, bytte <laughs> ut y e, ja, mot ett Y, det, <laughs> ja, det vet jag inte. Det är så jävla konstigt. Det låter ju det lite Cybertech-aktigt. Ja, ja. Det, någon, någon Skynet-grej. Jag mm. vet väl det? Ja. Det <laughs> <laughs> Ingen alltså, annan. Men det här med Reboots, det var ju förra året, så vad fan var av, av de topp tio här bäst Alltså top-grossing eh, Box filmerna så var det ju bara en Som var så här, en helt original IP mm. Mm. Det var ju inte ställer <laughs> ja. precis Så det är lite, ja, ja. Men så har det varit nu ett tag Ja, det är väldigt mycket uppföljare Ja, men det syns ju Väldigt tydligt på den här Långa listan ja, Som vi som vi sitter med här och kollar på Ja, det är Antingen remakes, reboots Uppföljare Prequels Prequels och så vidare Det är ganska få Riktigt stora Som är mm. original här. Ja Jag har den nya Tarantino-rullen där Ja, så är det den Helt ja. mm. Men lite bara kort alltså, Terminator tror jag Den blev väl så där den har väl en hyfsad cast men ja jag, jag tyckte inte trailern speciellt mycket. Ja, jag har inte sett trailern faktiskt Men ja. ja så med svårt när jag såg den, när jag såg alltså stavningen på Genesis och, <här> och så och så sa jag bara nej, du blev helt <här> avsund <artigen> där bara. <här> ja. Du bara fuck ja men alltså jag fanns så så var det. Men vi vi pratade om The Hateful Eight då Som blev av trots allt ja. Efter eh, Tarantinos eh, Lash out där mot Hollywood Och Läckta <laughs> manus och sa Fuck att nu begrav jag den här Nu begrav jag den här Och kanske bara ja. gör några högläsningar Så blev den av ändå Och helt plötsligt hade vi en hel cast och så Ja, det är kul Hur spelar den just nu? Spelar de in den faktiskt? Ja, ja. Ja, vad som hände där i hans huvud det, det vet nog bara han själv men det, men det är klart alltså han har, man har lagt ner mycket jobb på ett manus och så helt plötsligt så förlorade han kontrollen det liksom första utkastet redan när det läckte mm. men sen bearbetade han det lite vad bara nej, det är nog att göra det här i alla fall mm. ja. det, är ju, det är ju lite av en... Process kan man säga det är, så, det är inte alltid lätt att förstå sig på vad som förs och går i hans huvud så. Men... Mm. Mm. Jo, ja, men det är ju äh, en, en väldigt, äh, för i en utarantin är en väldigt namnkunnig cast Ja, det var väl lite Reservoir så och lite allt möjligt Det är typ alltså, det är nästan Hans eh, Typ alla hans filmer Någon från alla hans filmer ah. så ah, uh, det är det stort sett? Samuel Jackson Walton Goggins var ju med i Django Då i Samuel Jackson också för den delen mm. Bruce ja, ja, Zoe Bell var också med Hon ryktas mm. att vara med James Parks Men Michael Parks ska vi vara med också Ja, jag kan inte tänka på annat Nej, Han är ju liksom <laughs> Alltid med Ja, exakt det är, väl, det är väl Channing Tatum Som är rätt ny Jennifer Jason Leigh Jennifer Jason Leigh Och Demian Bikir man Uttalar det vet Jag vet inte men ja, Känning Tatum han är lite som Odd, Odd Man Out, känner jag. Jag <laughs> <Det är laughs> bara säga alla de där som kommer med så bara Känning Tatum man bara. Uh... Det är någonting med, så, vad heter han? Känner Titans polare? Jonah Hill, eller? Jonah Hill var ju med i Django. Mm. Ja, just det. Och Channing Tatum var med i Hateful 8 så <laughs> <laughs> okay. Jo, jag vet ju hur mycket Henrik. Uh... <skratt> uh, ja, vad han tycker om Channing Tatum så. <skratt> Ja, lite svårt för honom han, han, han växer lite För varje film kan man säga Men jag tror det beror på att Han alltid lyckas Hamna i rätt roll En roll som passar honom mm. <skratt> Och det brukar vara Ja, den här lite Meated-typen mm. uh. Jag vill bara tvinga tvingad att säga Meated så uh. <skratt> Det är spännande att se vad han gör, eller vad som händer i, i Tarantino-filmen. Ja jag känner inte till mm. Alltså, loglinen till Hateful Late låter väldigt intressant. Alltså, den här äh, premissen. Mm. Just att det är prisjägare som. Det står ju att de tar skydd under en snöstorm, eller? Ja det inte. Jag kände det du mm. Och sen är den äh, liksom. Intriger och det är däremellan Och sett på typiskt Tarantinovis giss, Gissa att den går balls out Mot slutet Ja, Det är en väldigt rimlig gissning mm. Det hela känns Väldigt teateraktigt på något sätt Ja exakt, det skulle kunna vara teater eller En pjäs ja. mm. på en. Men, jag, men jag för mig han sa Att det var inspirationen av någonting mm. Han sa att man på något sätt Det skulle vara lite mer själv för man slängde som man brukar göra när han pratar om sina inspirationskällor så name han tio filmer som ingen hade hört talas om. Som <laughs> <Så> vanligt. <laughs> jo, ja. men, mm. men ja, precis. Det... Men den, den blir nog awesome kan jag tänka mig. Så. Det är, är Det en film som såhär, Kevin Costner skulle vara med i? Eller vad var det för film? Han skulle varit med i Django. Oh, Django det, ja, Django, istället. Han ja, har ju även påtänkt till Kill Bill också i ett tidigt stadie. Som Bill eller? Ja, som Bill. <laughs> <laughs> Men att, äh, att hinna ut efter Kevin Costner. Ganska... Han, han, han gillar ju såna här som äh, har fallit unåd eller man ska säga. Ja. <laughs> Och dra upp dem. Bruce, wow. Alltså Bruce Stern är ju lite av en sån också egentligen. Han var ju <laughs> ganska hyfsat stor på 70-talet. Jo, han är ju ändå lite mer av en så här veteran än vad mm. Kevin Costner är, tycker jag. Mm. Kurt Russell är lite halvt big. Ja, ja den. Och eh, mm. Michael Madsen då. Här är ju ja. mycket B-filmer han har varit med i. Ja, ja du. Men är... han är ju en också en regular. Mm. Han brukar vara med. Ja. Fast det är ett tag sedan när man tänker efter nu Sen han var med i en tarantino film. Ja, ah, Kill bild. då, det var ju Men det var ju Det är ganska ju många år sedan så, mm. Ja. Uh. Det är tio år sedan, men ah. jag. Ja, det Men han, han brukar alltid vara underhållande Att se en Tarantino-film Ja, det tycker jag <laughs> Inte, inte så mycket annat han gör, tyvärr Och Bruce, Bruce Stone Som får liksom en fullblodsroll nu I uh, en Tarantino-film Till skillnad från Django då Mm. Mm. Han, var ju, han var ju awesome i Alaska. Eller Nebraska, inte Alaska. Nebraska, <laughs> Nebraska har jag inte satt den. Nej, mm. ja, men den är väldigt lågmäld. Ganska typiskt independent drama. Men ja. Så ja. Men man vet inte så mycket mer om den egentligen. <laughs> Nej. Förutom, förutom de manusdetaljer då, så... Ja, sen där 70 millimeter då, formatet. mm formatet. Du får jag gärna förklara lite mer där. <laughs> ja, alltså han har ju varit oerhört på sist senaste tiden oerhört på med det här att film inte ska digitaliseras. Han har köpt upp en biograf i Los Angeles-trakten. Beverly Hills där någonstans. Eh, för att för att förhindra tror jag att den skulle gå över till digitalt. Då som alla biografer gör nu numera. För han har någon idé här om att digitalt är liksom inte riktig film. Utan film ska vara inspelad på riktig film. Så då, och det här 70mm-formatet Cinemascope. Då det är ju det här väldigt svulstiga eh, Filmformatet kan man säga Det är så, sånt som Film han Biofilm han är uppväxt med Som han gärna vill ha kvar Och det här är då Jag vet inte, det kanske är enbart för att Promota det här ännu mer Som han gör den här filmen mm. <laughs> Jo nu blir det alltså, helt tyst där <laughs> ja, <laughs> Alltså här i Sverige kommer det ju inte Göra så stor skillnad Egentligen för vi har väl knappast några ja, Inga SF-biografer här ju, Kör ju film numera Alltså Nej. de kör ju digital Det är det ju faktiskt Kan jag säga som har varit lite i bio, Biografbranschen så att säga De gick ju över Det var ju krav från distributörerna att De skulle gå över för två-tre år sedan tror jag det var ja. Även de små biograferna skulle göra det Mm. För att de levererar inte längre filmer på det gamla sättet. Nej, precis. Så filmen måste ju digitaliseras i alla fall. Mm. Men den ser ju ändå så väldigt bra ut. Ja, vi får ju det här eh, cinemaskop utseendet på den. Mm. Och den här mm. krispigheten som, som är så underbar i Tarantino-filmer. Ja, precis. Precis, Django hade väldigt mycket av den där krispigheten. Ja, det. Mm. Och det är så. väldigt mycket en stilgrej så Han är väldigt old school på det sättet Nej men äh, Ja vi får väl gå vidare <laughs> Där äh, Vi har ett par till vi, Jag menar vi måste hinna snacka om Ja äh, det några några ja, Nya Bondfilmen till exempel Ja Vad vet man om den? Äh, inte mycket det mest rykten kring den Ja Uh, den verkar som den. Uh, uh, Bondåden heter Spekter. Uh, den verkar vi referera tillbaka till uh, tidigare filmer. Ja, det är den. Det är ännu mer i den riktningen som de har tagit från och med Casino Royale. Och det tycker jag är, det tycker jag faktiskt är ganska bra. Det gör ju den visst så gör det att det är lite kanske svårare att komma in i varje film. Mm Kanske lite, men... Ja, jag vet inte. De... De, de gör ganska bra jobb att förklara egentligen också. Och ge den här ja, ja. bakgrundsinformationen. Det tror jag de gör. Det blir ju liksom en återintroduktion, kan man väl säga. Med, eh, samt för gamla bondfans så att det blir en kul grej då att återse det här. Mm. Eh, med Spectre, den klassiska... Skurken som sitter med en katt i knät och eh, aldrig, eh, aldrig sitter med ansiktet. Och om han pratar med, så sitter man bara i mm. stolsryggen. Mm. Den ja, du syftar nog det lite på Christoph Waltz och om han nu spelar den karaktär som folk gissar att han gör. Han är ju vara skurken alltså. Alltså att om han är bluffält från tidigare filmer, eller om det är en ny. Hans namn som står på JemDB står ju Oberhauser. Mm. Men de har ju pratat om att en del av det som har stått i det här Ett manus som läckte så menar de att det är Blufeldt som är med. Och det är Christopher för... Holt som spelar honom. Ja, det är ju klart de vill mörka det om det skulle vara så. Men som jag, som jag har läst så var Oberhauser en karaktär i, i en Flemingsböcker. Mm. Uh, tror jag Det kan ha varit i någon helt Annan människas bondböcker Det är ju massa författare som skrivit Bondböcker då Men, mm. uh, men det är ju mycket möjligt Att de kör det som, som kodnamn För det är Spectre Och Spectre är ju Blowfelds Den klassiska bombskurkens organisation mm. Så Ja uh, Och då har de ju fått <laughs> Rätt skådigt Tycker jag till att spela mm. den här rollen Ja verkligen mm. Det jag ju som eh, Det var ju antingen Christoph Waltz eller Vad hette den andra dag, Vem var det? Det var han 12 Years Slave tror jag Chuitel ja, Som snackade som att spela skurken just mm. Och personligen hade jag faktiskt Även om jag älskar Christoph Waltz Hade jag tror att Chuitel hade varit En mer intressant val Mm. Alltså ja. en annorlunda skurkval Ja, verkligen mm. det är Men så det jag tror Kristoffer Wads kommer ju vara Nå, briljant ja, Klockrent, faktiskt Ja, verkligen Och sen då, som hans henchman Då är ju Mr Hinks Som spelar så alltså, Day Dave Bautista <laughs> Från, ja, som folk kommer ihåg Från Guardians of the Galaxy ja, det, ja. Ja. <laughs> nice. han, han förvånar mig faktiskt Att han skötte sig så bra, mm. Visst så hade de spelat på rätt stränga När det gäller hans styrkor För han är ja. ju ingen skådespelare Om man säger så Han skådespelare i den mån Wrestlare, skådespelare mm. ja. men sen, mm. men jag ser att Den karaktären i Guardians of the Galaxy är väldigt, Var ju väldigt rakt på sak Ja, så han, ja men det, det fungerade perfekt Med, ja, med just honom För, för det, det krävde inte att han på något sätt för sig inom Kaiba Han kunde liksom spela där väldigt Att han inte förstår mm. Och tänker på det där äh, Fingret över halsen och... Ja just <laughs> så, så... Jag inte Så heter det så. Och sen har vi då äh, bondbrud Som vanligt där de gick ifrån ryktena om att de ville ha En skandinavisk bond Eller äh, bondbrud Det var ju ryktena först men det blev ju Monica Bellucci och Lea Seydoux så Nej, det är... de, förkör... de har. De två stycken mot brudar, liksom. Mm, det jag... ta i sig, men... ja, de brukar väl ha en lite mindre och sen en huvud? Ja, så... jag gissar ju på att Belutschia är den huvud. Ja, jag kan är... tänka mig att hon är en femfatarl. Mm. Det är mycket. Ja eller hur? Ja, verkligen. Ja, Hennes karaktär heter Lucia, liksom. Mm. Mm. Lucia eller är... liksom... ja, som är så. Här. Det är ja. <laughs> Nej men alltså, det är vilken ja, konstig institutionen då att det måste vara det måste ju vara en barnbrud. Det måste ju mm. vara det Men så här, ja. Ja. men de har ju, jag tycker de har gjort ett eh, i alla fall sänka sig när jag har de för det mesta gjort ett bättre jobb med bonnbrudarna Ja De har gjort dem mer än bara någon, ja, kuttersmycken om man använder ett sånt uttryck mm. Jo men exakt, i vissa filmer så är de ju bara så inslängda känns det som att bara... Jag menar Ava Greene exemp till exempel i uh... Casino och Royale är ju en, många, en av de bästa moderna bond -bröderna. Mm. Nej men det var jag alls bra. Mm. Uh, sen återvände ju såklart de från förra filmen, Naomi Harris som Penny och Ray Fiennes då som M. Rory Kinnear som mm. Tannen. Ben Bishaw som Cube. Och Jesper Kristensen. Mm. Det var lite lustigt. <laughs> ja, Han försvann lite i Skyfall. Men... Mm. Och i Quarantumat Solis. Han kan inte alls i Skyfall. Jo, men vi jag tror vi är tvungna att gå vidare. <laughs> <laughs> eh, har ni något, någon film där som ni vill peka ut? <clears throat> Nej, alltså, vi har ju rört lite på Avengers- ja, ja. Men Vi kan ju ta den Vad tror ni Avengers Det kommer den att vara en av de stora Framgångssagorna Ja den kommer ju Den kommer verkligen Den kommer gå som fan på bio mm. Med James, ja, James Spader Som Ultron då ja. <laughs> det, är, det, är kul, det är kul Vilken <laughs> renaissance som verkar ha fått James Spader faktiskt Ja verkligen, Det såg honom i Eller... The Office här om mm. typ Han var ju med i The Office mm. mm. Såg det för någon någon uh, sedan som mm. <laughs> alltså är med i Avengers liksom. <laughs> mm. Jag vet inte om han, om han Fick rollen på grund av Hans insatser i The Blacklist Som han har blivit hyllad väldigt mycket för Visst är det där Ja Ja, ja visst är Det, det nog men bra chans mm. Mm. Mm. Mm. Ja, Jag har inte sett det Blacklist men jag har bara fått intrycket Och sett någon teaser det Alltså fått intrycket vad för typ hos Karaktärer är en liten annorlunda roll för honom Han är ju ganska bra på att spela så här Lite intellektuell och överlägsen mm. Mm. Typ det är väl hela hans person Persona mm. Så jag tycker det passar väl honom Ultron är ju liksom ganska överlägsen Så det är... mm. Mm. Så kommer <laughs> Några nya Eh, superhjältar, eller vad man nu ska säga eh, Quicksilver och Scarlet Witch Ja, just den. Just den. Det är också sådana där de, Vart var det de dök upp? Var det i, eh... Quicksilver är väl med i eh, X-Men, va? Senaste. Ja, men de, yeah. eftersom de tillhör separata filmbolag Men det var någonting där att båda bolagen fick använda Quicksilver, tror jag vi mm. jag hörde också något om det där men var inte det Guardians of the Nej, vilken, vilken Marvel film var det? Var det Captain America? De hade i slutet där på 2020 ja. där både Quicksilver och Scarlet Witch var med. Ja, visste exakt. De satt i någon cell eller vad det var. Hadde de inte så olika skådespelare där var Nej, kanske det var. Det var samma skådespelare som spelade i ah. den här. Nej, mm. ja, vänta. Ja. Vänta, ska en circus vara med? <laughs> Avengers. Mm, det står det, men det, det står inte vilken roll han ska spela. Mm. <laughs> han gör all, alla, allt som kräver motion capture. <laughs> det är också en rimlig gissning. <laughs> <laughs> Något. Det var ju han som var rösten i Star Wars-trailen. Uh, mm. Oh, ha, nej, ja. det, det kommer vi till. <laughs> Så... Mm. Ja, mm. uh, uh, uh, det står ju också att Loki ska vara med igen det är, Med tanke på den jäkla mottagandet och hur populär han har blivit så, De kan liksom inte låta bli att ha med honom Och jag trodde kanske det blev en mindre roll än tidigare men... Ja, <laughs> de har mycket att få plats med i den filmen Ja, mm. exakt, alla ska ju på sitt sin... Mm. Mm. Sitt spotlight-moment Så, ja Se hur lång den blir Ja, okay. mm, no, det är Och så... om, om bättre post-creditscen En av Avengers också den sitter och, <laughs> och käkar käka En shawarma I mean, <laughs> <laughs> det, det Jag vill ju sitta Jag sitter där och är helt jäkla tyst <laughs> Och så sitter Tony Stark och bara stirrar blint ut i ingenting. Bra mm. Okej, okay, okay, den var bättre än Guardians of the Galaxy's post-credit i alla fall. Ja, fan vad det det var det det här? Det var det då? ingen som hade bett om den. Åh, så jag sjukt. Ja, det och... <tryck> är ja, Olobäcken faktiskt. Alltså. Mm. Men sen efter Age of Ultron Så lär de väl bygga upp då till den eh, mm. Till den som förmodligen Kommer vara väldigt Ännu mer spulst i eh, Tredje Avengers-filmen då mm. Jag tror de nästan redan Har gett den en titel Eller typ Nej, oh, nej, de har två De delat upp den i två delar Jaha, ja så den heter, det står faktiskt här Avengers Infinity War Part 1 okay. Som alla filmer idag så måste ju Sista delen delas upp i två delar uh. oh ja. Så det är ju fortfarande typ sex år Tills Avengers-filmerna är färdiga <laughs> Det måste ju vara någonting När de slåss mot han, uh, vad heter han? Thanos han Ja, exakt Men det är ju det som de försöker leda upp här Med alla de här Infinity Stones Ja, och när hon de samlar den så kommer ju Infinity-storylinen Från serietidningarna förmodligen och Det är det teorin här i alla fall Eller det är ganska givet Att det är där åt dem lutar, Där han Har o Oerhört mycket kraft Ja mm. Det har han nu då Men ännu mer mina. jag ja. Och sen med jo. tanke på Tror du att någon dör i den här Avengers-filmen? Någon, någon, någon obetydlig kanske? Ingen av Avengers? Alltså. Nej. De har en tendens i serietidningar alltså överlag att ta död på, på lite mindre obetydliga eh, superhjältar de skapar för att eh, lite för chockvärde så där. Mm. Är det, inte, är det inte så att någon i just... Att de snackar om att det är någon av de stora som kommer att dö, så att säga, i någon av Avengers-filmerna i alla fall? Jag kan inte Infinity War eh, grejen så bra. Hmm. Jag eller tror det var antingen, antingen var det Hulk eller så var det Thor... Är det inte så att Thor, alltså de har ju dött Alltså alla de här har väl typ dött i serietidningarna Typ, någon gång liksom Ja mm. mm. eh, Då har de typ rebootat Thor med Och har gjort det till en, att det är en Kvinna som är Thor Jo, mm. Ja, precis Alltså att genom att Thor dör Och sen så är det typ Kommer en tjej som är liksom den nya God of Thunder Typ mm. Jo det är så De brukar köra eh. Så det är möjligt att de körde det i filmen. Mm. Mm. Mm. Det kan bli kul att se. Mm. Sen tycker jag att vi ä, försöker få in en mm. animerad film i snacket. Mm. Mm. Ä, vad, vad tror ni om Inside Out? Ja, jag tycker jag ser alltså, den ser mysig ut. Det där trailern handlar om var något klipp typ. Mm. När de snackade, när det var vid matordet Typ så det sig farsan och morsan och dottern bara Ja men det tänkte jag Alltså jag sa det till eh, Henrik tror jag då Att, eh, att det, det känns som en Home run för alltså, Konceptmässigt så känns det som en homerun run mm. Lysande koncept Egentligen och idé Att eh, ha en film som utspelar sig Alltså in i huvudet på en liten flicka ja. Och spelar av på känslor och sånt där Och det är de här Som gjorde Upp Som ligger bakom den här Jaha Det är teamet i princip Alla de som regisserade och skrev är De som skrev på Upp Det, det är både väl mm. ja, det, är faktiskt, det är faktiskt deras första Sen Upp som de har hand om för de har inte gjort ja. någonting sen dess. De har förmodligen jobbat. För de har ju flera Pixar-team. Okej. Okay. Ja, alltså det... Ja, det, det låter ju som det inte kan misslyckas. Alltså det, här, det har verkligen allt som man förväntar sig av en Disney-Pixar-film. Mm. Disney -Pixar -film. mm. Uh, ja... Nej, men det kommer, kommer säkert bli trevligt. Alltså, tror jag. Mm. Det är också mm, det är intressanta jag jag. röster som de har också, som de har castat. Ja. Uh -huh. Vad var det för röster? Har det är det? Sån, några SNL-castingar. Amy Poehler och Bill Hader. Diane mm. Lane, uh -huh. Kyle MacLachlan. Säger man så? MacLachlan, tror jag man så? MacLachlan, okej. Okay. <laughs> ja, det är Ice Twin Peaks. Snubben, ja, mm. ah, Jo, ja, han är också. för evigt uh, Förknippad med Twin uh, Peaks Nyans bästa roll Ja, verkligen Var det nästa år den skulle komma Twin Peaks Ja, det var det va mm, Det tror jag Det är spännande också Ja, verkligen, verkligen. Kul Ja, får Men ja, fan Är det det Pixar har i år eller Inside Out? Ja de har The Good Dinosaur, dinosaur också Ja, Den som har haft jättemycket problem Och de har bytt ut folk Och dit och ja, datt ja. Den har varit väldigt strulig Den har ju Skulle egentligen kommit ut för tror jag ett eller två år sedan Men det har varit strul, Sådant ström med den Ja, oh, roligt man gillar ju dinosaurier liksom mm. uh, ja. mm. Jag tror på dinosaurier Segway mm. Jurassic World visst. Mm. det uh, uh, Ja, om det inte vore för den där trailern Så hade jag kanske varit hypad för den Ja, så exakt, jag tänkte precis säga det Alltså den, det är lite så här... Jag vet inte, det... alltså, jag inte Alltså, jag gillar inte Jag gillar Chris Pratt väldigt mycket. Mm. Jag vet att han är jätteskärmig Och allt sådär men alltså i den här filmen så de verkar ha gått med Att göra honom till den här skeptiska killen Som bara, vi skulle inte ha lekt gud Vad har ni gjort så här, Du menar, han är den, han är den här filmens Jeff Goldblum Ja men exakt, han går runt och säger så här, ja men vi har, vad fan sa de Vi har mixat med den här dinosaurien Stena Och han bara, vi skulle aldrig ha gjort det där Vänta ni bara, jag ska Ni ska få ångra er och så, så, så, Du vet, det är exakt så. den rollen han har Han skulle inte ha den rollen, han ska ju vara Den skönaste snubben typ, som du vet, är lite så här skämtsam och. Men det, det verkar inte för seriöst. Mm. Ja, verkligen. Ja. Alltså, jag känner det att den här filmen saknar lite Jeff Goldblum, tror jag. <laughs> ja, vi alla fall har saknar Jeff Goldblum. Mm. <laughs> ja. Men vad var det? Jag bara lite som bara fick ta ett sidospår här. Men jag tyckte att han verkar ha haft igång med massor grejer nu här till senaste. Jeff Goldblum? Mm. Just det, Portland har varit med. har var med Grand ja. Budapest Hotel också. Ja, exakt. Det tog mig ett tag att inse att det faktiskt var Jeff Goldblum Jag tänkte, vad fan? Det är ju Jeff Goldblum Kommer mm. jag på efter där? När jag kollade på listan över skådespelare mm. Jag tänkte, vad fan var det Jeff Goldblum känner inte igen honom. Han ska ju vara med i den här morse-karry här också som kommer in Just det med Johnny Depp. Mm. Ja, han verkar göra mycket Såna här komedirollen nu. Det är det konstiga grejer. Mm. Nä, man har ja. ju lite av den där. Ja. men mm. i alla fall uh, Jurassic World och CGI Avtänder mig ganska rejält. Oh, nej, nej, och, ja, och hur hur i helvete de kan få en film som kommer ut här i 2015 och se ser sämre ut än originalfilmen som kom ut uh, 90, vad är det 94 eller 93. Oh, ja, hörna. är det för mig så är det alltså själva storyn Det här med att, att det är någon sorts Engineered dinosaurie som Såhär, jag vet inte. Ja det är också alltså, är det, är, Jag tänkte där Är det inte, är det inte där vi har Godzilla-filmerna till mm. ja, Behövs säga Jurassic Park också uh. Och det var faktiskt någon scen där Jag tror, det var när han var på motorcykeln här Med raptorna eller vad det var och jag tänkte att det här kändes ju som eh, en scen ur nästa Indiana Jones film, snarare. Den kändes jätte George lucas och fejk. <laughs> ja, det är möjligt. För, ja, för den kändes som Kingdom of the Crystal Skull, du vet när de åker där i djungeln. Ja, lite så kanske. Ja, den kändes ja, ungefär lika ja. fake som den. Skysp. <laughs> Vänta. Chris Pratt. Jag blir så, mm. På något sätt ibland jag det alltid Chris Pine och Chris Pratt. Så. Men Chris Pratt, han, han skulle kunna vara en bra Indiana Jones. alltså typ. mm. ja, ja, visst. Inte en hel del Speciellt inte med det, så det år han har haft. Oh. Ja, den mannen. Mm. Så, var det inte att han blev uh, våldtagen eller någonting på den där konstutställningen han gjorde? Oh. Ja, han sa ju det. Mm. Eftersom han inte <gör> gjorde någonting, han satt ju bara helt stilla så alltså var det någon, någon som hade utnyttjat det tillfället tror jag. Ja, var, men var han inte fastspänd tror jag? Jo, han var, Ja, vi, så, det var han. Ja. Han kunde inte röra sig. Folk fick gå in och köa in där en i taget. Och ty, ja, han hade en påse över huvudet. Ja, göra saker med honom eller sådär. Måla på honom Eller sådana så, där grejer som så här, Performance art mm. Människor gillar att göra Och så var det någon Kvinna där som hade Våldtagit honom då. Eh. Ah, Jag vet inte det Han, han, är, så, han är så skum Kanske mm. därför han har jobbat med Lars von Trier mer oh. man måste vara lite skum För att jobba med Lars von Trier han ja, bara att han är desperat Egenting <laughs> ja, han, han, han ville verkligen distansera sig själv Från Transformers också. Ja. Där har han ju inte pratat så gott så. <laughs> Därför kanske han gör de här sjuka sakerna För att distansera ja. sig själv yes. Jo. Han är en ja. riktig Mad Max alltså. mm. Ännu en mm. ja. <laughs> Alltså, <laughs> Den här är jag Väldigt oerhört taggad För <laughs> Mad Max-filmerna är min favorit, en av mina största favoritserier. tror Trots att första filmen är så jävla tråkig. Ja, det får ju stå för dig. <laughs> Jag tycker den är eh, tråkig, okej. Okay? <laughs> ja, det är samma regissör som bara ja, är mm. Till alla. Oh. Så det är också ganska tungt, så i och med att det här är liksom det enda han har gjort i stort sett. Han har gjort Skumt nog har han ju också gjort Happy Feet 2 <laughs> och Babe 2. <laughs> ja, shit. Och sen Mad Max. Liksom. Uh, Happy det. Feet och uh, Happy Feet 1 också. Ja. Happy, Happy Feet 1 till honom. Ja. Fan, mm. vad ja, man skickar. Ja. Men skulle den här Mad Max vara en reboot eller. Nej, det är faktiskt en uppföljare. En renodlad uppföljare då. Mm. Eh, som jag antar ska utspela sig efter tredje filmen. Eh, den, som jag har förstått, har den varit planerad, den fjärde med Max-film, väldigt, väldigt länge, men det har varit alla allihandla problem, och Mel Gibson blev för gammal tydligen, tyckte regissören mm. eh, Och han var väl nog för problematisk att jobba med kan jag tänka mig också. Ja, det är också. <laughs> nu har de Tom Hardy, och det, det är fan. Det är sig jag. Ja, men det är, det är ett bra val för den. Ja, det är. Sen, sen Charlize som ja, är, är, är, är hon inte typ skurk? Ja. Eh, Eller? Ja, det, det kan ju vara skurk. Jag är inte säker. Det kan ju vara att hon är Hjältinna också Alltså det, det här med hjältar Och antihjältar i Mad Max Som är mm. väldigt Tetydigt sådär mm. eh. Men ändå jag, jag blev oerhört taggad På trailen Det såg ut som <coughs> eh, Det såg exakt ut som Road Warrior Mad Max 2 då, Fast, mm. fast eh, 2000 Mm. Mm. Jag, ska, jag ska försöka se Road Warrior och hoppas att den är bättre än första filmen. Ja, gnäll Varför knell? Jag bara, jag bara, jag jag jag jag jag så mycket jag jag Den första Mad Max <laughs> Road Warrior, eller? Nej, jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag Det kommer kommer ju ett spel spel På på Max Max. Ja, det glömde vi jag prata om <laughs> Det kommer bli fett också Ja Ja Uh, uh. Mm. Hur ska man segway uh, förbi här? Uh, jag vill gärna nämna uh, Tomorrowland också, eftersom det är en ny IP. Mm. Det är också Disney i övrigt, tror jag. Ja, jag vet ingenting om den här. Nej, den hade en, tycker jag, en väldigt bra teaser som gjorde mig väldigt sugen på den. Det är en sån här Sea-Park-film. Eller ja. Baserad på ett åk på Disneyland Jaha mm. mm. Men, äh, mm. men det, det tänkte inte jag på Jag, jag gillar i alla Nej. fall på tis, Det var teaser jag såg och så tänkte jag bara Det är så intressant ut Jo, alltså Det är kul, alltså Pirates of the Caribbean Fick det ju funka mm, I alla fall första filmen <laughs> jag gillar Jag gillar alla på sitt eget lilla sätt Förutom fyran kanske De var väl Ja, det vet lite, jag, för den, den filmen var vi båda två på <laughs> samtidigt. så <laughs> <laughs> Ja, det var vi ju, just Nej, också. men alltså, vad ska man säga? Tomorrowland handlar de egentligen? Ja, den. det är ju, det är ju, det är ju det är Brad Bird som mm. har gjort den och han har ju en hel del cred. Ja, då har han. Ehm. Massa, massa Pixar-filmer bland annat. Ja, ehm, sen... Är det är väl en av mina animerade favoriter. Eh, Järnjätten, Iron Giant. Mm. Eh, mm. Så. Mission ja, Impossible ja. 4. Ja, mm. den, den var ju, den den gillade jag faktiskt. Mm, den var helt okej. Okay. Men det här är väl alltså den sån här... Själva eh, karusellen, eller vad man ska säga, på Disneyland. Det är ju... Ja, så här, Vad blir det? Sån här 50-talsstil Science fiction tror mm. jag är eh, Den och... bästa sorten Science fiction nästan <laughs> den, den mest klassiska Man kan tänka sig mm. <laughs> eh, Men det är ju svårt att säga Alltså vad filmen handlar Kommer handla om Vad det kommer vara exakt Alltså till och med Filmens eh, Summering här är, är ganska luddig. <laughs> men Tisen var ju någonting med att eh, hon färdades mm. ögonblickligen inte någon slags annat dimension eller helt annan plats eller någonting. Ja. Jag har bara sett Tisen en gång så men jag kommer ihåg jag blev helt bra. Liksom att det här kan bli någonting om någon kan bygga en film kring det här. Ja. Ja, det, alltså det, den är ju väldigt spännande Är det ju så, och, just och, det, det, och just av anledningen att du tog det där, För det är ingen reboot, det är ingen uppföljare Ingen prequel eller någonting Det är nej. faktiskt en helt ny idé Och Disney nej. Gör ju så, det är ju på många sätt Disneys år i år Som alla ja. andra år mm. <laughs> Så um, Det är kul att de kommer med nya idéer och, Ja Ja, en ny idé vet jag inte om. Det. Ja, det är en ny idé det i det, film men... i alla fall. Men det, ja, det, den har inte funnits som film innan, nej, precis. Så Så så sätt är det ju det. Ja. ja. Så har vi förmodligen årets film, tror jag. Jag tror den slår Avengers också. Största händelsen. Ja, men det måste ju vara det. Ja, ja alltså jag är hundrad på att den slår Avengers- det tror jag. Ja. Det ska mm. väldigt mycket till för att... Ja, men det är ju verkligen årets nöjes händelse. Mm. Mm. För det är alltså då Star Wars episod 7 The Force Awakens ja. vi pratar om. Mm. Ja, som sagt, ni har ju alla sett eh, Alltså teaser-trailen. Ja. Då internet stannade den dagen. Mm. <laughs> alla bara... Ja, där. Bara nya serverstrailen <laughs> eh, jag, ville, jag ville bara passa på att säga Att eh, jag gillar Väldigt mycket Den cast de har mm, jag, jag tycker om jag tycker Alltså Hidigt tycker inte någon Verkar lustig eller dålig cast Även om man inte vet vilka karaktärer de spelar Så tycker jag att eh, Det verkar vara en Väldigt eh, Alltså, väldigt intressant cast med nya och gamla skådespelare. Ja. är verkligen. Det är Oscar Isaac och fan, allt möjligt. Ja, Lupita, Njongo som har vunnit Oscar, Adam Driver. Max ja. von Sydow, fan. Liksom. Ja. Mm. <laughs> Spännande. Tror, jag, tror ni han spelar en sån här, en, en Grand Moff, alltså i... Det som är kvar av det gamla imperiet Ja, så han måste ju vara Någonting sånt, typ Det känns ju ja, som det är något någonting sånt gammalt, gammalt och vist Jag vet inte Jo, det Jag kan inte tänka mig något annat Heller, att han skulle vara en gammal Veteran och elaking mm. Mm. Mm. Och sen alla de gamla återvänder Mark Hamill som jag vet inte ni, de hade han lade upp en bild där han visade det skägg som han hade odlat för filmen. Jaha. Och det var sådär långt typiskt. Men du sa det, Henrik, någonting om att för att spela någon mentor så måste man ha sådär långt skägg. <laughs> ja, men det är väl lite så. De flesta eh, Jedi-mästare i Star Wars har, har ju skägg. Mm. <laughs> ja. Det som är sjukt är alltså, så här, att se... Eh... Mark Hamill i en sån stor film igen såhär ja, <laughs> ja, han har ju mest varit Ja. och det är mycket framgångsrikt måste man ju tillägga <laughs> ja. men liksom att se honom där på, på filmen mm. att, <laughs> att vara Luke igen det, ja, det kan vara bisarrt verkligen ja det tror jag med. och samma sak med Harrison Ford och var liksom Ta på sig skinnvästen och mm. Ja, eller hur? Ja, det var ju typ så de skulle gå och bli skadad också. Ja, just det. Det är lite sådär, man, de, de där som folk skämtade om, att ja, det första som händer är väl att någon av de gamlingarna går och bryter någonting. Ja. <slodde> han. Jag är så förvånad att det var just Harrison Ford som nu ja. så en Som klient på tanke på. Så här, ja. ja, det är verkligen bra. Jag gillar verkligen att hon, den här Game of Thrones-tjejen också är mm. Den stora Stora tjejen mm. Alltså hon, kanske... hon, hon är inte Hon är inte så Alltså vad jag förstår Det står att hon är 1,91 Men det är nog bara för att jämföra med de flesta andra Som är korta så alltså, framstår, jag tycker inte 1,91 är Överdrivet långt Nej, nej, nej, jag vill inte säga överdrivet Men det är ju ändå så här, hon är ju långt Och hon är ju stor, alltså hon har ju att i och för sig genom från så har hon en rustning på sig i och för sig Hon var ju också med i i The Zero Theorem också Ja det Ja, sen. ja fast det, hon, hon var typ med som reklam i den filmen Men mm. <laughs> jag känner igen henne till typ första ordet hon sa så sa jag ju fan hon Tog den direkt där mm. Jag tror nog på Uppstuts. Ditt favorituttryck, Henrik Ja, eller fotbollsfack. Ja, alltså. ja men alltså. Vad är det mer man kan säga om Star Wars? Alltså. Men jag vet ju inte så mycket om uh, uh, just John Boyega Vi ville ju framhäva igen att jag gillar honom i Attack the Block. Var han ju mm. fullständigt lysande. Så det är en jävligt bra film. Jag så Det är så ja, kul bara... att se. Och han hade ju Stormtrooper mm. Uniform på i uh, filmen. Så. Men jag tackar Visst var han den här ledaren över ganger, typ, eller? Ja, det var han. Visst. Nu kommer jag ihåg det. Ja. Så det, är... det ser jag väldigt mycket fram emot, så Sen har vi ju Brendan Gleason, sonen är ju med. Mm. Ja, just det. Jag började kolla på den här filmen när han uh, kunde vara tillbaka spola till tiden eller vad han nu var. Nej, när han kunde åka tillbaks till tiden, About ja. Time. Ja. Ja, det, nej. Men sen så jag orkar inte. Det var, det var för ostig alltså. Ja, men, uh, Richard Curtis så. Mm. Mm. <laughs> Love Actually och bröllop på en grader, Nothing mm. Hill också. Någonting helt är naturligtvis den Naturligtvis. Får inte glömma. Nej. Men kommer den bli bra då? Star Wars? Ja, ah, kommer den. Bli ja. Ah, alltså jag... Det jag tänker är ju att de plockade tillbaka Lawrence Casten som var, var med och skrev och hjälpte till under Empire Strikes Back. Det var då han kom in i bilden. Ja. Så det är någon det är som lovande. förstår det är för, uh, Han är med och, med och Var med och skrev det De kastade ju bort han, Michael Arndt Som skrev Toy Story 3 Hans manus kastade de ju helt bort och Så sa det här var inte bra nog mm. det är, är det inte George Lucas som har skrivit Själva storyn? Nej, de, de har faktiskt inte De man tittar på hans Anteckningar men har faktiskt skrivit det På helt egen hand Hans roll har blivit helt förminskad Mot vad de sa från första början Jag vet mm. inte om det är lika bra att den blev det <laughs> Antagligen det, det, det kan ju vara bra kanske För han, det sa ju först att han skulle vara konsult Och han kommer ju Som jag förstår kommer han förmodligen att ha Producentroll mm. På En slags konsultroll Och det men i övrigt så Nej och mm. mm. så har vi Andy Serkis Som ingen vet vem han spelar Bara den här rösten då i trailern Antagligen någon sorts siff Eller någonting antar jag. Kanske han med, med den där ljusaven Som alla har klagat på Hur, hur, hur ologisk den är ja. Men det det som är många bara... menar Många menar att det är Adam Driver Att det ser ut ja, det... som hans kroppshydda uh -huh. Jaha det det det Den är lite sådär, Den är lite sådär långsmal som Adam Driver är Så Ja, det är möjligt alltså det är så, det, Men det är ju helt omöjligt att se ändå. Ja, men en del fans <skratt> vet, de, sitter, de sitter och mäter upp och säger Det är, det är nog honom De har kollat girls ja, är, För att kunna avgöra detta ja, Det är som en Game Theorist-video <skratt> Eller någonting, sitter och <skratt> jämföra Och säger, men då är universum ungefär så bred Ja <skratt> <skratt> ah, Nej, men vi fick ju se Oscar Isaac också Som i en Modifierad X-Wing Mm. det var han Jag såg först inte att det var han, men när jag mm. så det, men den, just den scenen När de glider över vattnet där, den gjorde mig ju helt påsud. Ja, alltså, de den, den såg sjukt bra ut just det där när de åker över vattnet och reflektionerna. Och det så, man såg ju att de här eh, X-wings, de var inte datorgenererade. Mm. alltså, musik, när musiken kom in där, alltså, det kommer mm. ju vara, alltså. Filmen kommer ju bli bra för att, liksom. Det är J.J. Abrams. Har visst, alltså han, han kan ju göra feta grejer. Och, oh. eh, alltså, ja. Alltså, ah. Men det och att det är Star Wars gör det, liksom. Jag menar, man kommer ju sitta där med gåsuden då. Ja, typ. mm, definitivt. <laughs> jag nämnde också det för eh, Johan. Eh, att eh, den snubben från eh, The, Ra The Raid-filmerna. Ja, Iko Uweiss denaste, ja. Att han skulle Att han har Fått en roll i star, Nya Star wars mm. Och att han skulle hjälpa till med actionsekvenserna också Stunt grejerna Det är ju grymt bra i sådana fall ja. men The Raid är ju typ Raid-filmerna <laughs> är bland de bästa action som gjorts På de senaste tio åren <laughs> like Skulle jag yeah. nog vilja säga ja, jag, ska... jag gör samma sak också det... ja. Mm. Ja. Precis så, så det är ju Bara positivt i sådana fall Någon kan få in li lite därifrån Jo, alltså Det största problemet jag ser Det är om J.J. gör det Som händer i hans filmer Det är att han Han gillar att ha mycket som Köra, alltså mycket, Ha mycket saker som händer hela tiden Mm. Och att det blir svårt för honom att liksom knyta ihop det Plus att ibland Han gör allt för mycket fanservice Tycker jag Star Trek-filmerna har en hel del sånt där ja. Fanservice-element Vi har ju till exempel det där Helt oförklarliga strippandet Som de, <skratt> faktiskt, eh, som de faktiskt Har bett om ursäkt sen I efterhand <skratt> Att de inte liksom eh, Var hundra på om de skulle Att det där kanske viskar skulle ha gjort dem, om jag hade haft tillfället. Det var ju Into Darkness, då. Mm. när de är ensamma, när de mm. ska desarmera en bomb. Ja, och hon... Du menar. ja, När ja. okay. <laughs> hon liksom ja, det, bara strippade av... Ja, det var inte ens jag tänkte på. Och... Nej, det, det slog väl inte heller mig som en särskilt stor grej, men det, men det är klart det. Det var många som menar att den var... Det kändes onödig att de gjorde det enbart För att det skulle kunna vara med i en trailer Och det var den ju Aha, ja ja Jo säger. Innan retrospekt så kanske <laughs> Så det var nu... de ju, ju Han som hade skrivit manuset Vad, vad heter han Orisi, eller vad det Han bad ju om ursäkt mm. För det var faktiskt manuset Det var ingenting som de kom på på plats <laughs> <laughs> Okej okay. Ja, men som sagt så... Jo, alltså Vad tror du Henrik då? Ja, tror du, tror du att den blir? Tror att den blir bra eller gedigen i alla fall? Ja, det tror jag det Alltså det har ju varit mycket Mycket prat om ända sedan Han sålde rättigheterna till Disney mm. eh, Har du varit varit Oändligt mycket Tjafsande om det här tycker jag eh, Men jag men jag sa det ända från början. Att det kan ju inte bli värre än prequel-trilogin. <laughs> ja, men exakt. Det är väl den inställningen som många har haft nu. Alltså folk är ganska ja. optimistiska. Ja, bara precis. för att de, med den inställningen att det kan inte bli sämre. Nej. Och så... det tror jag inte det blir heller. Så Nej. Det, jag tror det kommer att bli väldigt bra. Tror jag. jag hoppas. Det. Mm. Förutom, jag tänkte på den här... När de öppnar den där, när han hoppar upp där i skärmen. det där ja, blev det. jag lite där att det där kändes så jävligt billigt på något sätt. <laughs> när han hoppade upp sådär. Man bara... Det var ju också för mig jag satt och väntade med någonting så här Star Wars som bara dyker upp en snubbe, bara hoppar upp från underifrån. Det är, <laughs> så det är det ingenting som jag reagerar på först, men jag har ju sett många, när jag så visar trailern folk också mm. vi hoppar ju till och bara vet, inte alls berätta på det där. Mm. Uh. Ja, men det är sådär... Utseendemässigt så verkar han har förstått grejen Och att han just använder så mycket praktiska effekter Som möjligt ja. Ty tycker jag har, har fått den här känslan Star Wars känslan igen Att det är lite Smutsigt och. Mm, miss. Så det, det känner man ju inte Under pre-code-serogin direkt Nej, för Det var fan bara blue och green screen Överallt ja. Liksom ja. gick de till vänster så gick de rakt in I en blue screen <laughs> jo precis det tappade lite det här ja, vad ska man säga det fysiska. Ja men mm. tänker på en scen där Samuel Jackson och Will McGregor går och snackar med Yoda ja. i så här, The Jedi Temple eller på Coruscant. Mm. Alltså, det, man ser bara att det är så att två snubbar som inklippta i en sån här green screen miljö mm. här, jag, jag har sett Originalklippet mm. original där de visar helt utan effekter och det. Och då är du där och till och med Yoda är inte ens där. Nej. De har, de har en snubbe som går med någon sån där någon kula som de ska... Tennis som då är, ja, tennisbollar som är Yoda. <laughs> så jag bara agerar mot honom. Han säger saker så står Frank Ols där bakom kameran och börjar göra Yoda-röster. Ja, <laughs> du. Ja, men det... Det... Kul att de har gått bort på där, det. det är bra Det behövs inte För mm. får vi ju i Jurassic World mm. Det verkar mm. Vi hinner i alla fall med En film till, tror jag Ja, Oj. så många mm. Ja, jag tänkte ju Den filmen som förmodligen kommer att Suga, men kommer att dra En del folk Henrik 50 Shades of Grey mm. Kan avsluta? Lite sexigt, för att säga. Ja, det är en bra idé. nu alltså, måste ju är... fråga om någon av er har läst böckerna. Eller boken. Nej, nej. Jag har, jag har bläddrat igenom den första boken där. Bläddrat? Det räckte, tyckte du, eller? Jag bläddrade till sex igen Jag försökte, ärligt talat, läsa däremellan också. Men det var så... Fruktansvärt tråkigt Så det gick bara inte Var det ungefär så när man läser en Stephanie Meyer bok? Jag har inte läst en Stephanie Meyer bok Tyvärr men, Eller tyvärr Men, men, men jag, jag kan tänka mig Att det finns Likheter Det är väldigt mycket på engelsk konversation Mm. De sitter och skriver mejl till varandra De här två karaktärerna Där de inte säger något särskilt viktigt Mer än att vi, vi ses där nästa gång Vi ses ungefär mm. eh, Alltså <laughs> det, fin det finns ingen bra anledning till att göra det här Till en väldigt stor Blockbuster-videofilm mm. Annat än att tjäna pengar på Själva franchisen. Mm. Mm. Jag tänkte ju... Fråga dig, Johan. Ja. Bara gissa nu på en höft. Vilket datum tror du den här filmen har? Biopremiär. Fifty Shades of Grey? Mm. Utan att kolla upp det. Oj. Eh, vilket datum den har premiär? Mm. Det är ingen aning alltså. Det, för, för, dem är det väl, för dem var det ganska uppenbart. Vilken dag? Tänk nu att det kommer nog vara mycket en väldigt ja, äh, kring. All, alla hjärtans dag Precis <laughs> uh, ja, vad fan. ja, vad magiskt Gå upp och stå på en hela så, Bondage Det vet ändå vad det är men, ja. Det är oerhört lätt eh, Väldigt lätt smält Bondage ja, det <laughs> mm, här, Du och jag, Henrik, pratade om det Att vi gissar ju på att den här Kommer att vara ganska tam med tanke på att den är så blockbuster if. Ifierad. Ja, det kommer ja. inte vara Nyfomaniak-grejs liksom. Nej Den alltså, det nedklippta det Nyfomaniak är, är ganska Tycker jag är ändå Ja Vad ska man säga Den. Röttsmält Ja, den är inte. Så... jag tycker inte den är så grov Faktiskt Med för några få grejer Så är den nedklippta versionen är inte så Henrik har ju sett den, för... den oklippta Mm. Den, var, den var ganska Grov dock, Ja, Men det är ju Liksom Jag, jag förväntar mig Absolut inga eh, Extrema Närbilder i Fifty Shades of Grey eh, Som man ändå visste att det skulle finnas I Nyfomaniac Men det är ju, ju Lars von Trier ja, Och för att han hade sagt det en Massa gånger Men det är bara extrema närbildighet Ja Och jag vet inte Vad den här kommer ha för rating Om den är PG eller R Jag skulle ju gissa på att den är R Det måste det vara R alltså Ja Tänk om den blir det PG-13 Alltså det verkar ju inte ha satts Någon Uh, stämpel på den än Nej, den lär gläver komma här Om ett par veckor Ja, men jag menar ja, Nej, jag vet inte Jag, jag tror ändå inte de tar, kommer, kommer ta ut svängarna Särskilt mycket För då Ja, då tror jag att du stöter bort en ganska stor del av publiken som ändå har läst den här boken för att sitta och fantisera lite om hur, hur spännande det är med lite smisk och sådär. Mm. <laughs> men jag tycker ändå ska bli kul att se i och med att jag har... Eller kul att se, men intressant att se i och med att jag har några... En, Vag uppfattning om hur, Vad som händer i boken mm. Men så sagt Henrik Så du ska gå eh, ensam På alla hjärtans eller? Jag kommer att gå ensam på alla hjärtans <laughs> dag Du kommer, att få, kommer att få gå och fråga När de sätter sig ner så här e Sitter någon bredvid dig? Nej <hör> <hör> <hör> <hör> du ska du sitta sådär som äh, Mr Burns ungefär Sitter Nej, där jag bara så där. Så här, om... <hör> Det, det ska jag definitivt göra Det, <laughs> ja, det kommer kom att bli kul så. Ja, det, är, det är nog inte skilat Det är ungefär som när jag gick på När jag, när jag gick på The Fault in Our Stars mm. var det, det var liksom 90%, 95% kvinnor Och de 5% killar som var där Var med sina flickvänner. Mm. Ja, så var det ju när jag var på den också så, <laughs> äh, då, då var det lite Fnitter i biografen och Ljuset tändes Sen mm. och, <laughs> Folk som tittade åt mitt håll Och jag satt ensamhet här <laughs> med, med mitt paraply <laughs> ja. Mm. ja, men 58's of Grey den, den kommer nog att dra in Dra publik Och den är rätt nära jag också, så. Mm. Okay. Ja, ja, vi har även tecken tre på listan eftersom den officiellt tekniskt sett faktiskt är en 2015-film. Ja, just det. Som har premiär här idag, dagarna när vi spelar in detta. Mm -hmm. ja. Men för er så kanske det är. Har redan haft premiär, eller den har redan haft premiär. Mm. Sen är det ju massor andra filmer här, alltså uppföljare, Insurgent, Maze Runner. Uh, Sista delen i Hunger Games. Magic Mike. Uh, Fast and Trevlig. Furious. Fast and Furious. Uh. No, Magic no. Mike XXL. <laughs> <laughs> uh. Tablet 2. Uh, Woman in Black 2. Ja, just det. of Death som... Ja, typ redan har haft premiär tror jag i Storbritannien i alla fall. Jo, det har han. Och eh, ja, sen Ja, mm. sen har vi den där Käppiga med eh, Nil Blomkamp. som eh, du du hade något väldigt bra eh, kommis, citat där som du du det var väldigt citatvänligt i du sa i alla fall. Yes, det kommer jag inte ihåg, Du så. sa någonting med Den sedvanliga Nyblomkamp-filmen Med eh, social, social commentary Och, eh, ja, ja, han, och fina han, effekter Ja, hans social commentary Brukar alltid vara om samma sak typ. Och det är alltid en remake Han gör på någon kortfilm Han har gjort tidigare Men ändå det, han, Hans filmer är visuellt intressanta för man dem, Förutom Elysium Som som var så mycket shaky canon <laughs> Det var ju han Han lade ju upp bilder på sitt Instagram Tror jag mm. Och uh, han hade jobbat på en alienfilm Ett alienprojekt det, det var ju ascoolt uh. Ja, det var sny kon kon koncept. Concept ja. art Verkligen, mm. synd att det inte någonting <laughs> Ja, faktiskt Ja Det är väl bättre, det är en Ett Ridley Scott kommer. Han har ju tappat, tappat mm -hmm. i poängen. Var, han kommer ju också med en film i år. Uh, The Martian. Just det. Så, uh, Jag baserad på en bok. Så mm. inte, inte heller någon original. <laughs> Nej men uh, alltså Ridley Scott. Sen jobbar han väl på en Prometheus uppföljare och en Blade Runner uppföljare. Mm. Han kan hålla sina labbar Väck från Blade Runner tycker jag Ja faktiskt Jo jag tycker är... Han ska inte förstöra minnet av. <laughs> Nej jag, jag blir upprörd Faktiskt Fann med <hör> <hör> Liksom om jag okay. träffar honom så kanske jag tala om För honom att det är... om, han vill... om han ville det bästa För Blade Runner så skulle han göra bäst I att gräva ner det där manuset som han skickade då till Harrison Ford Som enligt Ridley Scott själv sa att det var det bästa manuset han någonsin hade läst ja. Ja, Nej, vad... Man litar fan inte på Den gamla Harrison Ford dock, liksom. Nej säga, <laughs> Jag, jag också på en sån där. <laughs> Vad var det du sa Henrik Om Harrison Ford Denna kommentaren? Du sa någonting om att Ja, han är senil Du kan märka lite senil Det är kännligt Jag vet inte, det är mest från liksom, Oscarsgalan Och den här eh, Som kom förra, förra året Blev det väl eh, Enders Game han mm. här märkade mm. lite trött Och, lite och väldigt obrydd Så. Han kanske inte är senior, det kanske inte är rätt ord. Men väldigt sådär. Ja, mm. ja ja men det finns kanske inte så mycket mer. Eller det finns mycket mer man kunde prata om. senila här som får för avrunda. Det ägnar ingen en tanke åt honom. Att han ska. Um, Ja, förbättra sitt uh, game Till uh, Ja, till uh, Star Wars Ja mm. Helt enkelt Yes Så ja, ja, jag får väl tacka här för både Johan och uh, Henrik Att ni är här Tack och så tacka, tacka mig själv också Men uh, Det är som sagt ett väldigt Intressant filmår jag vet inte om ni andra har något Någonting ni vill avsluta med Nej ja. Nej, inte så bra. Kanske med en lång monolog Om filmåret <laughs> Nej, Jag säger bara Det kommer att bli ett bra år alltså. Jag är optimist mm. uh, Ja Nu, nu ja. kör vi det här året Helt enkelt Jag är vara... optimist så det är, Jag tror det, det blir bra Det blir övervägande bra Ja, jag hade väntat mig Henrik att du skulle köra ett, en monolog i sann Dr. Seuss-stil Dr. Seuss-stil? Mm. Oj, det skulle jag förberett något då i sådana fall Det mm. var ju synd, okej okay. Det kommer bli lite <laughs> jobbigt att komma på så här spontant Nej, du ska bara, nu Nej, <laughs> Nej du får väl du får skriva något Jag kan göra det Eventuellt Nej, nej men eh, vi Tackar för oss Så eh, Håll utkik på munväder För eh, senaste nyheterna Och även vår Youtube-kanal Och Facebook-grupp och allt möjligt Vi måste ju som sagt Promota oss själva också På munväder mm. <skratt> eh, Henrik har på gång Tror jag eh, Vägen till Hovén snart eller Är på gång den tredje doktorn mm. Mm. Eh, Jag bör, <gör> bör jag dra igång Och kolla på Star Trek också Jag mm. har inte blivit av ännu Men eh, Star Trek kommer också Såklart Tillbaka eh, vi kommer ju, Podcasten kommer ju dyka upp lite sporadiskt Här och där där det behövs Vi har ju -skalan, Som är i nästa månad så eh, Vi återvänder eh, Johan återvänder eventuellt också Det är okej Mm, helt klart. Nej men jag tackar för mig Så På återseende